Ror till fiske sker, många fiska får vi Inte till far och inte till mor, inte syster, inte bror. Inte den som båten ror och inte den lille vän. Ska ta i peruna tre och sjunger så stiga visor. Om inte den lilla gassen är snäll så ska han få smaka på riset. Kära han sjung inte så. Den lilla gassen är snällare ändå. Han får aldrig smaka på riset.